Отож, не думаю, що зарплата нашої Ольги Михайлівни, яка ці самі послуги населенню надає, сильно відрізняється від тієї, що моя дружина одержує. Але є між ними суттєва різниця. Моя Наталя в університеті викладає, тобто займається напруженою розумовою працею. А ця інспекторка інструкціями оперує. Проте чиновниця на новенькій Ауді катається, про яку звичайний доцент вузу і мріяти не сміє. Звичайно, та машина може з бабусиної спадщини куплена, не буду сперечатись. Але ж навіч так би мовити, система. Ось наш фахівець з управління соціального захисту не інакше, як від дядька з Канади спадщину одержав, якщо зміг собі, крім приватного котеджу, три купити і синові з дочкою по квартирі. Великий, треба сказати, знавець законів. Потім його, щоправда, поперли з посади. Він зараз у ріалторській конторі служить. Тобто, знову ж за фагом, квартирами торгує. Але це, між іншим, відволікся я. Нашої розмови воно прямо не стосується. А важливо те, що з моїм бізнесом пов'язане. Насамперед, пожежники. Ці, чи найбезсоромніші, бо вони на варті життя і здоров'я людей про благо людське печуться, ночами не сплять. Про тих роботях, хто у вогонь лізе і справді ризикує, слова поганого не скажу. Але от цієї весни в нас новий пожежний начальник з'явився. Ще той же вжик. Я зрозуміла річ до нього. Він без зайвих розмов. Скільки колишньому платив? Відповідаю, щороку по 500 гривень. Скривився, А я що? У мене все відповідно до вимог. Вогнегасники, проводка, заземлення, ізоляція, пожежний гідрант. Так, добре пам'ятаю, як ще при старому начальнику його штрафували. Причепилися, що план евакуації не на тій сінці висить. Мову тій приказці, якщо захочеш пса набити, то скажеш, що він сковорідку з'їв. І я тоді відразу став тямущим. Але й нинішній начальник теж усе розуміє. Я підприємство доволі мале, тож 500 – сума нормальна. Проте він подумав, посовався і запитує. А кузов на моїй дев'ятці замінити зможеш, щоб оцинкований? Я руками розвів. Добре, каже, відремонтуєш тоді ходову і заміниш колеса на нові. З тим я й пішов. А всі інші по тисячі платять. Начебто що таке тисяча гривень на рік? Тьху, але нас, підприємців, у нього під контролем чоловік 600. Порахуйно, ну, скільки цей пожежник е, докупи має, хоча мене ти не стосується, моє це бізнес. А ми все маракуємо чи орендувати приміщення під магазин, поділитись сумнівами усольцям, намагаючись на пластмасову веделку наколоти останню оливку. З одного боку, це вам не землі торгувати, підняв палець піддатий Федір. А з другого, мати свою справу, значить, усе сам. Оформи папери, організуй, добудь, зароби і плати. За оренду приміщення, за тепло, електроенергію, податкову, пожежникам, газівникам і нікуди не їнешся. За все треба платити по закону, тобто за нормативами, так, таксами, розрахунками. І тут треба чути, звідки вітер віє, міркувати добряче. Тобто, метав на ус халявною інформацію допитливий Олексій Кирилко. А дивіться, візьмемо, скажімо, котельників. Їм я можу й не платити, тому що з другого боку моєї автомайстерні будинок профтехучилища, до якого я нишком підключився. Комар носа не підточить. А енергетикам не можна не платити, бо в мене персональний лічильник крутиться, хоч і загадково повільно. З іншого боку, я розумію, що гроші всім потрібні. Кожен свою вигоду мати хоче. Тому існує така непереможна зброя, як хабар. А ви думали, хабар – це відмазка? Він прийшов, побачив, а ти виклав? Ні, справжній фахівець гроші в тебе не відбирає. Він їх саме заощаджувати допомагає. Візьміть мене. Якщо остаткування нарахувати, основні витрати – це електроенергія. Виходить, начальник енергозбуту – мій перший друг. Ясна річ, таких друзів у нього сила селена. І він для всіх старається, допомагає. Звичайно, приходить цей начальник, дивиться мрійливо на мій лічильник, показує документацію, якої потужності в тебе агрегати. Тобто, скільки кіловатів кожен споживає. А далі робочий час, множимо на загальну потужність усіх агрегатів, переходимо в гривні і от скільки ти повинен платити. А менше запитую, можна? Можна, каже, половину. Це виходить уже йому. Але ж решта моя і мені байдуже, як він там у себе папери оформлятиме, бо і йому наплювати на те, що коли в мене стороння перевірка трапиться, говорити мені синім полум'ям. Ну, така наша справа. Обоє під Богом ходимо. А перевірок взагалі багато, делікатно поцікавився Олексій, дивуючись відвертості співрозмовника. Про перевірки треба окремо говорити, як про жанр. Перевірки – це пісня, це симфонія або частівка, з якого боку подивитися. Приходять, пригадую, якось у ті бійці за пожежну безпеку до мене. А я саме, щоб красиво було стіни в кабінеті, пластиковими кахлями обклеїв. Побачили і відразу. Не можна. Вогна, небезпечний матеріал. Зараз акт складати будемо. І дивляться, як я реагую. Штраф, звичайно, дріб'язковий. 50 гривень, але поки заплатиш, набігаєшся, мов собака. Хлопці кажу, обійдемось без квитанції. Тільки зараз грошей немає. Почекайте півгодинки. Добре кивають поступливо, зайдемо пізніше. Приходять, а я кахлі усі обдер. Ох і засмутились вони. А що? Все за правилами не можна, так не можна. От і пішли ні чим. Да, це щось на зразок дідівщини в армії, ствердно хитнув головою у сольців. Або генеральських перевірок. Взагалі, я скажу, перевірки інструмент універсальний, краще за будь-яку відмичку, міцніше відлома. Тому що перевіряючий, особа офіційна, владою призначена. У нього повноваження, тобто непорушне право мене перевіркою в кут заганяти. І заганяє, користується тим правом. Давно, ще коли в мене перший магазин був, з'явилась одна така поважна по санітарній частині. І давай по кутках не пороти, аж спітніла, і нема до чого начебто причепитись, але що ви думаєте, я знайшла? Швабра каже, у вас не за правилами. «На ній повинно бути написано, що вона для миття підлоги. Хотів було пожартувати, мовляв, ця швабра для прикраси інтер'єру. Та які там жарти? Відразу за акт хапається, коробкою цукерок відмазавсь. Та що там швабра і цукерки? Людина при посаді має таку безмежну владу,